أشهد أن لا إذا كلا الله أعلى الشريفة ولو أشهد أن محمد أبدو ورسول الله عندي بعض اللهم صلح عن محمد وعلى آله وصحبه وباره وسلم ومن تبئهم بأعسامه إليه من الدين بعض فإن خير الحديث كذب الله وخير الفدى أدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها bahwa inna kullal muhtasab kullu bi'adzin dalalun wala dalalatin inna alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ijlisil ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala telah terangkan kepada kita ya fa'ilul ladzina amanu minkum wal ladzina utul Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu tentang keimanan itu berbobotnya terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil 'ilmi fi sabilillah hatta yaqta." Barang siapa keluar rumah untuk memahami agama mereka, mereka berada di jalan Allah sampai kembalinya. Dan banyak dalil-dalil lain menunjukkan tentang keutamaan orang yang hadir dalam majelis ilmu. Dan apalagi kita pada subuh hari ini Karena solat subuh adalah solat yang paling berat bagi orang-orang munafi Bersyukurlah, Karena Allah masih memberi kesempatan kita untuk sama-sama hadir Dan di majlis ilmu Yang mereka akan didoakan oleh malaikat Agar diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Dosa-dosa mereka Di hadis lain yang disebutkan Setiap orang solat subuh Maka Allah telah menjamin diri mereka untuk hari ini. Maka itu hendaklah juga kita perhatikan anak-anak kita. Sudahkah mereka dapat jaminan atau kita membiarkan anak kebagian manusia, sebagian kaum Muslimin? Kalau anaknya terlambat sekolah mereka sangat marah, tapi kalau terlambat sholat mereka santai dan tidak ada problem bagi mereka karena masih kecil. Tapi kalau sekolah tidak kenal dengan kecil, itu perbedaan ya. Bagi ini kita ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh al-Imam Muslim. Hadis nomor 70 pada hadis matan arba'in yakni yang ditulis oleh al-Imam An-Nawawi tentang ad-din an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-din an Qal iman ya Rasulullah Qal lillah Wali kitabihi Wali rasulihi Wali a'immatil muslimin Wa'amadihi Agama ini nasihat Lalu didanya Bagi siapa ya Rasulullah Rasulullah menjawab Bagi Allah Bagi kitabnya Bagi rasulnya Bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Bila kita perhatikan kata kalimat ad-din nasiha, an-nasiha, itu bermakna membersihkan sesuatu dari kotoran yang menodainya. Jadi sesuatu itu kalau dibersihkan dari kotoran, maka itu dinamakan nasiha. Apabila nasihat ini dimaknakan dengan keikhlasan, ya, maka Ad-Dinul Nasihah Dan hadis Ad-Dinul Nasihah Merupakan kalamul jami' Dari Rasulullah SAW Yang dimaksud kalamul jami' Adalah Satu perkataan yang Cukup ringkas tapi memadu Memuat berbagai Perkara di dalamnya Di antara kalamul jami' Seperti Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu disebutkan. Ya. Uh, innamal a'malu binniyat, wa innama likulli mri'in ma Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Ya. Ini termasuk kalamul jami'. Al Imam Syafi'i ini, innamal a'malu binniyat, kata beliau. Hadis ini masuk dalam 70 cabang ilmu dalam Islam. Ad-dinun Termasuk juga kalamul jami', innal halalan bayyinun wa innal harama bayyinun wa Huma umur mustabihat Sesungguhnya yang halal itu jelas Yang haram itu jelas Apa yang ada di antaranya Merupakan perkara-perkara yang subhan Man waqa'afis subhan waqa'afil haram Siapa yang masuk dalam perkara subhan Maka dia jatuh pada perkara yang haram Dan banyak lagi Silakan lihat kitab Matan Arba'in Al-Imam Nawawi Atau Kitab Sarannya oleh Ibn Hajar Ya lafazuddin ajin nasihat ajam inin nasihat bagi Allah tidak bermakna bahwasanya kita menasihati Allah para ulama kita katakan bahwa mana adinun nasihatul lillah ada menasihat bagi Allah bermakna adalah beriman kepada Allah dengan sebenar iman Bukan iman itu bukan khayalan, bukan angan-angan, akan tetapi iman itu ma'rifatun pengenalan di dalam hati dan bilisan ucapkan dengan lisan dan amalkan dengan seluruh anggota badan. Maka kita perhatikan tentang konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekadar percaya kepada Allah Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menguasai urusan kita. Kalau hanya sekedar percaya begitu saja. Percaya bahwa Allah memberi rezeki kepada kita. Kalau hanya itu saja sekedar percaya. Maka sesungguhnya orang musri. Di zaman Rasulullah juga sudah percaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 31 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kul man yarzukukum minas sama'i wal ardi am yamliku sam'an wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa mayudabbirul amra fa sayaqulunallahu tanyalkan Muhammad kepada mereka siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi am yamliku sam'an wal absar siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan wa may yukhrijul hayy Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati Yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup Wa Siapa yang menguasai urusan kalian Mereka segera jawab Allah Kalau itu ditanyakan pada kita Jawabannya sama Siapa jawabannya Kalau hanya sebatas percaya Namun ibadah kita menserikatkan Allah SWT Maka ada kesamaan kita Orang musyrik dipercaya Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menguasai urusan. Namun dia tidak percaya hanya Allah ibadat. Mereka tidak percaya itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya ma sal al khuraitu ana ad'ukum ya wahai orang-orang Quraisy -orang aku seru kepada kalian pada dua buah ucapan yang amat ringan dalam ucapan tapi berat dalam timbangan yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah wa rasulullah kepada rasulullah dan kalian mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Apa jawab mereka? Oleh jemaat kita. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Ini ada masih sebuah ujar. Ini ajaran yang aneh sekali, maka jangan heran. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal al-islamu ghariban wa saya'udu ghariban Islam itu asing akan kembali menjadi asing, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Siapa itu? Orang yang memperbaiki manusia ketika orang-orang sudah rusak. Orang-orang yang menghidupkan sunnah ketika semua orang mematikan sunnah. Berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Jadi buktikan iman kepada Allah dengan benar-benar iman kepada Allah bukan iman sekedar percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman dengan mengesahkan Allah. Maka itu dimaknakan Islam. Al-Islam istislamu lillahi bitawheed. Wal-imqiyadu lillahu bitawheed. Islam itu istislamu lillahi bitawheed. merendah Menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Kalau soal menyerah, banyak orang menjahit. Tapi apakah mereka sudah mengesahkan Allah SWT? Sebagian so, mereka... Minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dalam keadaan susah. Faizah rakibu filpul ki da'allah mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal bari izahum yusrikun. Takkala mereka mengendarai kendaraan di lautan. Datang gelombang yang besar. Bahaya besar datang. Mereka da'allah mukhlisina lahuddin. Mereka hanya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma najjahum ilal bari. Takkala mereka kami bawa. Kami selamatkan sampai ke daratan izahum yusrikun mereka segera menyerikatkan Allah. Kata nahoda kapal, kalau bukan saya jadi nahoda, sudah tenggelam kapal. Kata tukang layar, untung saya sempat turunkan layar. Kata masinis, saya sempat matikan mesin. Kata orang awam, untung ada Pak Kiai yang sorbannya besar tadi yang berdoa sehingga gelombang pergi. Kata orang kampung, kapal karena sudah mau tenggelam masih selamat. Allah. Semua menserikakan Allah, lupa bahwa mereka pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di laut, Pak. Di daratan lebih lagi. Tiba-tiba siang jam 10 siang. Terdengar suara azan. Terkejut orang, siapa yang azan? Rupanya yang tidak pernah ke masjid itu yang azan. Kenapa dia azan? Karena api sudah dekat ke rumahnya tidak ada jalan lain lagi kecuali azan lalu dia azan ternyata kadar Allah api tak sampai ke rumahnya ketika dia duduk di kedai kopi apa yang dia dikatakan untung saya azan kemarin hmm? kalau saya tak azan kampung terbakar Allah hmm? tak pernah solat rupanya pintar azan juga rupanya ya. kalau sudah terdesak manusia yang menakjubkan sekali orang-orang oh, sendiri berada yang tadi mereka banyak mensyukarkan Allah Subhanahu Wa Taala, meminta selain Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi yang hobinya mendatangi paranormal. Bada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Mendata kehinaan, bersedahum, bersedekahu bimayakul, wakafar bimma unzilah alamul hamdun." Siapa mendatangi paranormal? Paranormal Pak, bukan paranormal. Saya tak biasa menyebutnya paranormal karena kebiasaan saya menyebut paranormal karena yang hadir di sini insyaallah semuanya normal maka paranormal sekalian iya ya. itu maka perhatikan iman dengan Allah bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar keyakinan kalau hanya percaya Allah menghidupkan Allah mematikan kita iblis sendiri percaya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 12 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk?" Apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fa illa iblis. Ingatlah ketika kami perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, seluruhnya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan sombong tergolong orang-orang yang kafir kepada Allah. Apa sebabnya? Bukan Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Masalahnya kita perlu tahu. Apa jawab iblis? Anahayru minhu khalqtani minnahr, wahalqtahu mintin. Aku lebih baik daripada adam engkau ciptakan. Engkau ciptakan aku kata iblis. Engkau ciptakan aku dari api. Adam kau ciptakan dari tanah. Akhirnya pun jawab Allah. Fakhru minha. Famayakun, wamayakun, lak an ta takba wfiha keluar dari surga ini tidak pantas engkau menyembungkan diri di surga ini lalu apa jawab iblis Allah anzirni ila yomi yubasun ya Rabbi di dalam ayat lain anzirni ila yomi yubasun beri aku tempo iblis minta tempo karena dia tahu Bahwa Allah Bisa Mematikan Dia Kapanpun. Kita tahu Allah Bisa Mematikan kita. Kalau kita tidak taat kepada Allah, sama ada. Iblis tahu. Lalu Iblis meminta agar dipanjangkan umurnya. Anjani ilayomi basum inna kami al-munzarin. Engkau diberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Allah kabulkan permohonan iblis. Ini pelajaran juga bagi kita. Bahawa siapa saja yang minta kepada Allah, Muslim kah dia, Kapir kah dia, Pasikkah dia, yang minta kepada Allah dalam urusan dunia, Allah akan bagikan pada mereka. Iblis minta apa? Minta umur panjang, kerana dia pincar. Iblis tak minta kaya pak. Iblis minta umur panjang. Apa gunanya dapat duit 1 miliar langsung mati? Tak ada manfaat. Iblis minta umur panjang. Allah beri umur panjang kepada Iblis. Lihat keadaan itu. Dikabulkan Allah permohonan. Begitu jangan heran. Kalau ada orang kufar, orang nabi, orang fasih. Ternyata kekayaannya makin lama makin meningkat. Jangan heran. Iblis saja minta dibagikan Allah. Kerana Allah tidak mengatakan tidak menjadikan dunia ini sebagai ukuran kemuliaan tidak maka yanuridhu hayata dunyā wa zinatahā wa fī ilayhi a'malū fīhā wa fīhā barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya harta pangkat jabatan dan kedudukan Allah berikan kepada mereka walaupun mereka ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi itu kan surah hud ayat 15 ayat 16nya harus dibaca Apa kata Allah ulā'ikal ladhī nalay salāmun fil ākhirati lanā Orang yang mencari dunianya untuk dunianya tidak ada bagiannya mereka di akhirat kecuali neraka sedia. Tinggal kita pilih. Aradidun pil hayatid dunia. Apakah kalian lebih cinta pada kehidupan dunia? Wamal madahul hayat dunia fil akhirah illa khalil. Tidak adalah kesenangan kehidupan dunia ini di akhirat kecuali sedikit saja. Wal akhirahu khairullah kami dan ulah kehidupan akhirat jauh lebih baik pada kehidupan dunia yang pertama. Wal akhirahu khairu abqah kehidupan akhirat jauh lebih kekal daripada kehidupan dunia dengan fitrah manusia. Buktikan iman kita. Nah, bukti iman. Yaitu dengan mengibadati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu, kalau kita perhatikan Al Quran Al Qur'an, maka perintah pertama, mulai dari surah Al Baqarah, maka perintah yang pertama dalam bahasa Arab sebut Fi'il amar yang pertama. Perintah yang pertama adalah menyuruh, ya Ayuhanna Subuhu Rabbakumul Lizi Qalakum, wahai manusia, ibadatilah Rabbmu yang telah menciptakan ibadatilah ربmu lihat perintah pertama agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apa itu ibadah Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kalau ayat ini diartikan menyembah itu mempersempit ruang gerak sebab orang puasa menyembah tak? Takkah orang puasa bilang orang menyembah Allah Orang solat menyembah Allah Orang puasa Tidak disebut menyembah Allah Tapi dia ibadah Orang memberi sedekah Tidak disebut menyembah Allah Seorang suami keluar rumah Mencari nafkah yang halal untuk kehidupan Menghidupkan keluarganya jadi nilai ibadah. Seorang istri di rumah, sambil menyapu, dia berzikir, membersihkan rumahnya, apa semuanya. Jadi nilai ibadah. Maka ibadah itu berbeda dengan menyembah. Setiap menyembah adalah ibadah. Tapi setiap ibadah tidak sama dengan menyembah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibuhu allahu yaddahu binal ak'ali batinati wa zahirah. Ibadah itu adalah suatu kata Yang meliputi Segala sesuatu yang dicintai dan diredoi Yang dicintai adalah yang ikhlas Dan diredoi adalah yang mutabak Yang mengikuti Nabi SAW Itu yang dicinta, yang diredoi Apakah itu perkataan maupun perbuatan Apakah itu zohir maupun batin? Itu semua jadi nilai ibadah Sekarang kita berjalan sampai kemari. Luntut ilmu jadi nilai ibadah. Duduk di majlis taklim kata ulama lebih utama dari 60 puluh rakaan solat sunat. Jangan berarti sudah duduk di majlis taklim tak solat sunat lagi. Ini salah paham lagi nantinya. Seperti orang tabasum muka di aki kalakasa dapat uh, senyummu untuk saudaramu sedekah. Jadi setiap orang minta sedekah tak pernah kasih uang, cukup kasih senyum saja Akhirnya yang tukang minta sedekah tak pernah senyum sama sekali. Karena sudah banyak dapat senyuman. Salah dalam memahami keadaan. Itu. Perhatikan Jadi buktikan dengan ibadah kepada Allah. Karena itu tujuan penciptaan manusia wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah kepadaku Kalau kita yakin Allah menghidupkan Allah mematikan Allah menguasai urusan kita Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Allah Maka kewajiban kita mengibadati Allah Cuba bayangkan Kalau kita baru di BHK kerja Sementara istri masuk rumah sakit mau melahirkan, Rumah kontrakan diambil orang Kendaraan sudah diambil perusahaan Anak mau kuliah Duduk menunggu di rumah sakit Tiba-tiba Datang orang Rupanya teman lama Ngapain di sini Kita ceritakan kesusahan kita Lalu dia bilang Kenapa engkau jadi seperti ini Sudah kerja tempat saya Rumah kamu diambil sudah. Itu ada rumah saya Pakai mobil saya Nanti biaya pengobatan saya yang nanggung kuliah anakmu nanti masuk Pakai biaya saya ...setelah kita tahu dia menolong kita... ...tentu masuk nomor hapenya di... ...nomornya di kita... ...namanya Tuan Penolong... ...sudah jadi Tuan Penolong... ...suatu ketika... ...malam hari... ...hari hujan... ...berdering telepon... ...kita tengok nama Tuan Penolong... ...jam dua malam... ...angin ribut... ...dia telepon... Istri kita bilang, "Mas, dari siapa? Malam-malam nelpon?" Suaminya bilang, "Dek, tuan penolong." Istri terdiam. Karena orang kalau sudah terhutang budi, itu susah ngomong. Istri terdiam. "Ngapa?" Mas? Dia minta ada atap rumahnya yang rusak. Kira-kira istri kita melarang kita pergi atau nyuruh kita pergi? Sebagai manusia mesti dinur pergi Pergilah mas masalah atap saja, minta tolong sedikit orang kita sudah dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih ini semuanya. Masa kita tak pergi begitu, dipanggil seperti itu. Subhanallah, sangat pandai berbalas jasa. Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diberikan kepada kita. Ketika kita lahir, kita tak punya apapun, Allah beri kita Ketika kita tak bisa berjalan, Allah beri kita berjalan. Tak bisa melihat, Allah beri kita melihat. Tak bisa mendengar, Allah beri kita mendengar. Tapi setelah kita dapatkan semuanya, ilmu kita dapatkan, kekayaan kita dapatkan, kekuatan kita dapatkan, kita berkhianat kepada Allah. Tidakkah bertahapah hinanya diri kita, kita berkhianat kepada Allah. Kalau kepada manusia tadi saja kita tidak berterima kasih, semua orang bilang, kita ni orang yang terlalu kurang ajar. Tapi kenapa kepada Allah kita tidak pernah merasa kurang aja Allah telah beri kita nikmat Kami ciptakan manusia dalam sebaik bentuk Bayangkan Pak Bentuk kita ini saja Harus kita syukuri Coba Bapak bayangkan Ibu-ibu juga Ibu, Ibu, boleh bayangkanlah. Kalau gigi ini tumbuhnya seperti jenggot Yang atas manjang ke bawah Yang bawah naik ke atas Tak usah banyak-banyak Pak dua saja apalagi kalau semua gigi tumbuh kayak jenggot bertemu akhirnya orang tak tahu mana muka mata diri gigi lihat itu saja kita ni syukuri itu bagaimana gigi yang dengan kekerasannya namun dia tetap tunduk pada ketentuan Allah bisa tak gigi mana lunak gigi dari bibir bibir lunak tapi gigi tidak pernah mau melanggar ketentuan Allah. Kamu tumbuh hanya sebatas bibir. Sudah, tak mau dia keluar-keluar panjang-panjang lebih. Sikit-sikit saja kadang-kadang. Tapi lihat, itu saja itu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak syukuri? Ginjal kita saja kalau sudah sakit ginjal, repotnya setengah mati. Karena kita pun sudah hampir mati. Belum lagi bayar uh, cuci darahnya semua ini. Kini tak perlu cuci darah lagi. Nikmat yang besar diberikan Allah. Tak usah itu lagi. Saya contohkan lebih dekat lagi lah. Tak usah kita dulu kaji alam, lihat ada awan bertulisan Allah ini baru mau tobat. Jangan. Tubuh kita saja dulu. Coba perhatikan. Fungsi perut kita yang menghancurkan kanan, otomatis atau manual? Hmm? Otomatis kan? Kalau sempat manual, oh itu kacau pak. Sempat kita makan daging rendang, tepat daging rendang tuh yang liat-liat, itu susah untuk menarik-nariknya di dalam. Bayangkan. Nikmat yang Allah berikan itu saja harus disyukuri. Tapi betapa banyak manusia tidak menyadari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajar kalau Allah katakan kepada mereka, nak kelaknal insan, tapi asalnya takuim kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk wajah Allah kepada manusia walam sabulah wala bedah kami berikan mereka pendengaran, penglihatan, pendengaran dan hati, tapi mereka tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala summa radajnahu asfar safirin kami turunkan derjat mereka pada derjat yang paling hina derjat yang rendah walaqad jalalna aljannam kasirum min aljin wal inslahum kunu la yaqawna bihi walau ma'a'un bihi walau ma'a'un la yasma'una ulaika kal an'abahum adha'u alaihim laghafilun kami penolak tai syurga kalian dari golongan jin dan manusia lahum qulubun la mereka punya hati tidak memahami ayat Allah mereka punya pendengaran tidak mendengarkan ayat Allah mereka punya penglihatan tidak melihat keagungan kebesaran Allah mereka kelainan api bahan ham mereka lebih Mereka seperti binatang bahkan mereka lebih hina dari seekor binatang. Ulai kehumpul khasirun mereka lah orang-orang yang merugi kita jangan menjadi orang yang merugi. Itu buktikan iman kita kepada Allah. Ini secara ringkas makna yang pertama. Makna yang kedua nasihat di kitab ini yakni beriman dan memegang kitabnya betul-betul berpegang tubuh kepada Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil mustaqim zalikal kitab tadi ini kitab tapi disebut zalikal kitab menunjukkan keagungan Al-Qur'an Karim hudal dalam bahasa Arab itu ada dua makna jadi kata-kata hudan itu dalam bahasa Arab ada Hidayat hidayah tu rosan, hidayah tu taufik, hidayah tu rosan adalah petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran Al-Karim yang ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah tu contoh, Alaihinnah bismillah tuma innul kulo, bukankah dengan mengingat Allah hati akan jadi tenang. Jangan dimaknakan mengingat itu hanya di masjid Duduk di masjid, zikir saja semuanya Akhirnya kasih makan, tidak mau Kena ingat mati kan Orang kalau ingat mati, dia harus bersiap Bagaimana bersiap mati? Bukan hanya di masjid, di luar Ingat Allah itu waktu berdagang, ingat Allah Waktu antum nimbang Lebihkan timbangan Kenapa lebih? Takut salah nanti dituntut di akhirat Itu ingat Allah Sering saya katakan Selalulah mengatakan Saya pedagang Kalau pedagang Tapi ingat saya muslim Saya karyawan Tapi ingat Saya muslim Jangan antum balik Saya muslim pak Tapi itulah saya kan karyawan Tak boleh surah Jum'an pak Tidak, tak boleh tapi coba kalau aku katakan, mau ke mana kata bos? Salat pak. Kenapa salat? Pak, saya karyawan bapak ingat saya muslim. Itu beda maknanya itu. Saya muslim tapi saya pedagang. Itu beda itu. Ada tidak kira-kira yang bisa untung besar sedikit? Narkoba pun jadilah. Muslim-muslim, cuma saya pedagang kan? Maka bela. Saya pedagang, ingat. Saya Muslim. Kamu jangan sembarangan merintahkan saya suruh jual-jual begini. Saya memang pedagang, tapi ingat. Saya Muslim. Allah. Selalu mengingat Allah. Al-Ladzina iskuruna Allah al-Qiyamu wa ku'udu wa'ana julu bihin wa yata fakkaruna ki khalki samawati wal-a'ruh. Kembali kita boleh selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Al-Quran huker ini, hidayah terus terus Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Coba, ketika datang musibah, hidup ini pak sebenarnya menyelesaikan masalah atau menghadapi masalah. Pernahkan masalah kita selesai? Dalam hidup tak pernah masalah selesai. Pak maka itu kalau ada orang mengatakan mengantarkan saudara kita pada tempat peristirahatan terakhir itu kalimat yang salah sebab dalam kubur itu dia mulai ditanya bukan beristirahat awal pertanggungjawaban dia kalau istirahat enak betul orang, mati aja semuanya utang banyak-banyak ya, sudah mati tapi ternyata tidak dalam kuburan mulai dituntut Hutangnya juga besok dituntut Orang yang berjihad saja di jalan Allah Lantaran hutang terhalang ingin masuk surga Apalagi kita Jadi masuk dalam kubur bukan istirahat Kita baru istirahat Kalau sebelah telapak kaki kita sudah masuk surga Baru kita mulai istirahat Kalau selain itu tak ada istirahat Di dunia kita tidak pernah mengatasi masalah tidak ada masalah yang selesai. Maka itu kita hidup di dunia ini kalau saya ibaratkan seperti orang berenang dan bermain selancar. Di, contohnya itu kerana di Bali banyaknya main selancar. Pertama antum harus pandai berenang dulu. Setelah antum pandai berenang mulai belajar selancar. Kalau antum tak pandai berenang bagaimana antum bisa berselancar? tapi sudah pandai berselancar, belajar sekali tumbang, belajar sekali jatuh ombak kecil pun jatuh tapi ketika antum sudah mahir berselancar antum men begitu menghadapi ombak yang besar, antum gembira kesabaran itu pada kali pertama ketika ada musibah datang, antum sabar menghadapinya ketika datang berikutnya antum akan tenang menghadapinya kenapa? kembalikan kepada Allah hal ini tidak terjadi kecuali atas kenda Allah tenang jiwa kita kenapa kita ngamuk-ngamuk marah-marah memangnya kalau marah-marah itu rumah yang terbakar jadi hidup jadi baik lagi nak juga kan Allah beri bekal apa sabar itu dia ya. nah petunjuk Allah ikuti petunjuk yang telah ditunjukkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Quranul ya. nah berpegang teguh kepada kitabullah. Maksudnya juga berpegang teguh pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpegang teguh pada keduanya. Sudahkah kita baca Quran, Iqra'ul Quran, wa bihi, bacalah al Quran, beramal dengannya, Wala tak bihi, jangan cari mencari makan dengan al Quran. Perhatikanlah khairu man dalam al Quran, wa alamahum. Sebaik-baik kalian siapa yang mempelajari Quran dan mengajarkan kepada manusia. Ikraul baca. Allah katakan "Iqra' ma uhiya ilaikal minal kitab bacalah apa yang diturunkan apa yang diwahyukan kepada Rabbmu daripada Al-Kitab yakni al Karim baca simak baca lalu pahami tidak membaca Qur'an ada dua ada tadabbur Qur'an itu dalam konteks kita baca saja ada makna Qur'an itu Dalam konteks kita sambil baca kita memahami makna yang terkandung di dalamnya ya yang kedua lebih baik, dibaca, kemudian juga belajar memahami, supaya Al-Quran jadi petunjuk. Tapi coba bayangkan, dari sekian penduduk taruhlah Indonesia, berapa orang yang pandai baca Al-Quran, taruhlah 50%, cukup banyak sebenarnya. Dari 50% itu, <tuh> berapa persen yang baca Al-Quran, Mungkin 10% Dari 10% ini dong Berapa persen yang Paham Quran Dari yang paham itu Berapa persen yang amalkan Makin sikit, makin sikit, makin sikit Kenal Quran bukan sekedar hafalan Al-Quran mu'jizat Siapa saja yang ingin mengapalnya Insya Allah Allah akan berikan Hatta orang adion sekalipun Kalau dibuka di Youtube kita dapatkan seorang anak idiot yang hafal Al-Quran kalau ditanya bagaimana cara temu hafal Al-Quran, dia tak bisa jawab kerana dia idiot, dia tidak paham dengan omongan kita bagaimana caranya, tapi kalau antum baca Al-Quran, ada orang baca Al-Quran tanya kepada dia surah berapa ayat berapa, di mana halamannya tahu dia idiot itu barang. karena Al-Quran mu'jizah Allah berikan kepada siapa yang Allah kendaki berikan dan orang berusaha untuk itu maka itu kembali kita katakan beriman, nasihat bagi kita beriman dengan kitab, dengan benar-benar iman, yang ini tidak sekadar meyakini, tapi kita membacanya lalu betul-betul menjadikannya sebagai pedoman, nah ketika kita dapat petunjuk ini ya kita telah menunjuk ikuti jalan itu hidayatul rosa bertemu kita dengan yang kita tuju, itulah dinamakan taufik sering orang mengatakan apa? Pak William topik hidayah. Kita mendapat belajar untuk. Kapan kita mendapatkan topik ini bukan topik hidayat Pak? Topik hidayat sudah ada yang dapatnya. Ya. Hi topik dari Allah. Setelah kita mengikuti petunjuk itu, macam tadi pagi kita mau kesini, ya? Terlewat ke sana sedikit. Lalu dikasih tahu kawan uh, mundur. Cari nama ini, gang ini Lalu diikuti petunjuk Setelah mengikuti petunjuk Ketemu masjid ini Di dalam konteks ketika mengikuti petunjuk Kita mengikuti rasyah Begitu benar kita ikuti petunjuk kita Kita mendapatkan topik Bertemulah dengan apa yang kita tuju Setelah kita menemukan Setelah kita uh, mengikuti petunjuk Lalu bagaimana orang ingin mendapat petunjuk Jiwanya akan tenang dia mendapatkan ketenangan dari Allah Kalau soal hidayah Orang selalu salah paham pak. Kalau soal rezeki Sama pahamnya semuanya Tak usah muslim Kafir pun sama Kalau ada orang tegak di tengah jalan sambil berdoa Ditanya orang Kenapa situ? Saya minta Allah turunkan rezeki dari langit Kira-kira Aku omongan orang semuanya Memangnya rezeki kamu dapat dari langit Turun harus dicari, ada usaha untuk mendapatkan. Baru Allah akan bagikan. Semuanya paham, profesor kah dia tidak kah dia pahamnya sama bawa rezeki itu mesti dicari. Tapi kalau hidayah, sholat ya, ah belum lagi belum dapat hidayah, <tuh. <tuh. <tuh. udah kaya melimpah, ya sudah kaya melimpah, banyak artinya. Naik Haji yuk belum datang panggilan. Kenapa? Belum datang panggilan. Padahal ibu-ibu sudah bawa lagu panggilan haji, sudah dibagikan ibu-ibu. Ibu-ibu main rabana kan selalu bawa lagu panggilan haji. He? Eh? sudah dapat panggilan. Uang sudah melimpah itu panggilan. Tapi bagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita Indonesia ini kan makin kaya, makin lama makin kaya ya, orang muslim Indonesia ini, bukan makin susah, buktinya apa, naik Aji makin susah, kalau dulu setiap tahun mungkin orang bisa naik Aji saya tidak tahu, kalau di Bali sudah berapa tahun tahun daftar sekarang, 17 tahun, lumayan, bang. tapi saya sarankan daftar 17 tahun, cari, sudah itu, cari yang cepat untuk 2-3 tahun, daftar lama untuk reguler untuk cepat antum cari yang pula saja. Oh, mana mungkin? Kata kita mana mungkin kalau Allah mau rezeki, semuanya mungkin. Cuma selalu jadi masalah kita ini selalu mendahulukan keinginan. Apa sebab membuatkan kita Pak, payah? Sampai 17 tahun, apa tahun? Sebenarnya itu karena banyakkan kaum muslimin itu ingin haji. Bukan wajib haji, Pak banyak yang ingin haji, wajibnya belum jadi 17 tahun kita jarak itu banyak di diantara 17 tahun itu sebenarnya ingin hak ingin berangkat haji bukan wajib haji, mungkin kalau segi wajib artinya belum ada tapi ingin haji, siapa yang tidak ingin tapi berdoa saja kepada Allah SWT saya pernah jumpa seorang tukang sol sepatu dia tanya Ustaz sudah berapa kali naik haji Pertanyaan berapa kali naik haji Itu mengandung makna bahwa Dia sudah naik haji Kalau dia belum naik haji Dia akan bertanya sudah naik haji Ustaz Kemungkinan dia belum naik haji Tapi sudah berapa kali Saya balik bertanya Bapak, saya sudah dua kali Ustaz Dua kali Bapak kerja apa Ini saja Ustaz Kok bisa? Saya bilang gitu kan? Ustaz, kita kan usaha aja, Ustaz. Bisa atau tidak kan Allah yang jamin kita nanti. Subhanallah, keyakinan nak. Yang kita yang tidak mau usaha. Mau keluar usaha pun masih itu. Kerja tidak, dagang tidak, dagang tidak, dagang tidak. Oranglah balik berdagang, kita masih ngitung dagang tidak, dagang tidak, ya, ya. tidak dagang tidak. Rabu semuanya. Usaha. Begitu juga dengan hidayah. Harus ada usaha. Ini saya ngomong aja Pak, sampai jam berapa nih? Sampai jam 6 ya. Jam 6 ya. Kasih tahu Pak, nanti korupsi waktu lama-lama saya korupsi uang. Itu yang takutnya. Dia awalnya waktu saja Pak. Sudah tuh pandai korupsi uang kan? Hati-hati. Ya. Saya singkat saja bahwa iman kepada kita Allah, kita pegang teguh pada kitabnya pelajari Al-Qur'an, <coughs> ajarkan kepada manusia lalu pahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga adalah sehat bagi rasul. Nasihat bagi rasul maknanya adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar-benar ittiba kepada Nabi Kena syarat diterimanya amal, perhatikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meresab dar, kamil soimil salau min siyamihi ilah juwad atas. Berapa banyaknya orang yang berpuasa tidak dapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, kamil kauimil salau min kiyamihi ilah sahat. Berapa banyaknya orang yang bangun malam tidak ada yang ia dapatkan dari bangun malamnya kecuali ngantuk saja. Kenapa mereka tidak mau memeriksa bagaimana syarat diterimanya amalan? Ibadah kita dua syarat diterimanya. Ikhlas Wahai umiul ilah di al-Mudarrahul Qurisina lahumdin tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan seluruh ketaatan. hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian itiba kepada Nabi saw. Wahai ada pemukul Rasulku wahai mana hakum anhu pantau apa yang diperintah Rasulmu ambil apa yang cegar Rasulmu maka tinggalkanlah dia Rasulullah saw bersabda menambil amalan naisalalaihi almunafawarudun siapa melakukan satu amalan yang tidak ada dalam sunahku batallah amalannya contoh <tuh> solat kalau ada hari Ahad, solat subuhnya 8 rakaat. Ah. Kalau ditanya, kenapa kamu solat subuh 8 rakaat? Ah? Hari ini kan saya libur, kata dia. Kok gitu? Oh, yang dua-dua itu? -dua malas saya. Kalau hari libur ni kadang 20 rakaat, ah. saya solat subuh. Mana yang diterima? Yang dua atau 20 rakaat? Ah. Kenapa dua diterima? Karena dia bersesuaikan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat orang penyair katakan, ingkar nak hubung kehakkan pada diri. Kalau cintamu itu benar, pasti kau mengikutinya. Karena lazimnya orang yang menyayangi dia akan mengikuti siapa yang dia cintai. Lazim itu. Sahabat Nabi bukan teman Nabi. Beda teman dengan sahabat seorang sahabat akan selalu mengikuti apa saja yang dilakukan oleh sahabatnya seorang teman dia memilih keadaan bertemanlah pada semua orang tapi jangan kau jadikan sahabatmu semua orang karena kita tak pernah mengatakan, dengar orang ngatakan, Abu Bakar teman Nabi tak pernah hmm? Abu Bakar dan Umar, sahabat sahabat Nabi tak ada orang bilang, ini teman Nabi tidak ada perhatikan, ikut kalau kita menyintai Rasul, maka ikutilah Rasul. Kena itu bukti cinta kita kepada Rasul SAW, ada kerinduan kita. Apabila disebut nama Rasul SAW, ada kerinduan yang dalam di hati kita ingin bertemu. Kita semuanya kalau katakan cinta pada Allah, cinta pada Rasul, semuanya bilang cinta. Tapi kadang-kadang cinta itu belum menuju punca Pak. Yang bertasbih Sejadahnya saja saat, saat cinta bertasbih Sejadah bertasbih Dia tak pernah bertasbih Perhatikan keadaan cinta Bagaimana tumbuh getaran cinta Bagaimana standar cinta pada Allah Coba bayangkan Maaf kalau namanya sama Ini hanya contoh saja Supaya dekatkan Umbamanya begini Kan kalau saya katakan begini Apakah kita semuanya menyintai Allah dan Rasul Kita akan katakan kita cinta Allah Kita cinta Rasul Tapi bagaimana anda buktikan anda cinta pada Allah Pada Rasul Ketika nama Allah disebut Tak ada getaran dalam jiwa kita Cuba bayangkan Ketika si Jamal yang berjanji pada si Jamilah Akan melamar satu bulan lagi Cinta Jamal sudah begitu kandung Cinta tidak ada yang dipandang cinta itu dari mata turun ke hati Atau dari hati naik ke mata Dari mata turun ke hati Atau dari hati naik ke mata Cinta itu dari hati Bukan dari mata Memangnya orang buta tak boleh menyikahi orang Tak pernah lihat orang Kita pernah lihat Rasulullah atau tidak Tidak Apakah kita tidak pernah menyikahi Rasul Cinta itu dari hati pak. Dari hati dia akan naik ke mata, ke telinga, ke penciuman. Kalau kita mendam sesuatu dengan cinta di dalam hati, maka apapun yang dilakukan oleh orang yang ikuti tercintai, semuanya indah. Cuba tengok orang yang berbulan madu. Kenapa bulan madu? Ini monnya kembali. Baru habis nikah. Cari tempat bulan madu. Sebulan aja dapat madunya. Namanya bulan madu. Sepuluh tahun itu dapat racun aja terus bulan madu sehingga satu hotel inap semalam dua malam lah namanya bulan madu mau pindah-pindah sang istri pas masuk kamar mandi terjatuh pelecet eh, sedikit suami langsung nangkap istrinya mau bukan main belayannya Pak bulan madu bulan madu hati-hati nanti apa oh -oh. semuanya pakai sayang tak ada benci lagi Sayang semuanya Setelah setahun Ingin lagi mengulang kisah lama Sebab Selama sebelas bulan terasa makan racun Ya, Untuk tahun berikutnya Ingin ulang lagi ulang madu Sebagai hadiah Ulang tahun perkawinan Diulang-ulang Terusnya ya? Pergi lagi ke tempat yang sama Di kamar yang sama Eh jatuhnya sama juga seperti kemarin Cuman suaminya berbeda Nandapi Udah macam ini masih jatuh juga Kayak gitu kata dia Terbayang istrinya Kau tak sama ya seperti dunia-dunia Allah Islam Indah Islam ha? Cuma remaja kita kan tak ada lagi pacaran Gini pak, tak ada Alhamdulillah Cuma yang banyaknya ta'aruh Jadi di pantai-pantai itu Semuanya banyak yang pawai ta'aruh jadi tak ada pacaran malam indah, pawai takarup sehingga pegangannya itu tidak kayak ransel, ta, eh kayak tak kayak perangko, kayak ransel. Kalau perangko kena hujan lepas, kalau ransel ada hujan makin kuat. Itu takarup pak. Tapi kalau sudah nikah, mulai tangan sudah nikah pegangan agak kendor sedikit. Punya anak satu, tangan sebelah tutupkan suami itu. Punya anak dua pegang baju suaminya, punya anak tiga celananya aja pegang, anaknya empat tak pegangan lagi, oh. <laughs> jatuhnya dah ke mana. Allah, wah, seharusnya makin banyak anak makin kuat pegangannya, tapi makin lepas. Suami pun begitu juga. Dulu belum punya anak, dulu bang, pulang kantor kita belum punya anak ni, wah tas diambilkan, sepatu dibukakan, air panas tersedia. Mas. Air panasnya ada, makanan tersedia Subhanallah, sejuk rasanya tak mau kerja kantor lagi kita buat ha? Begitu punya anak satu Pas tak diambilkan lagi Dah Sebab pun lah tak dibuka Tapi air panas masih ada, makan sedia Punya anak dua, air panas tak ada lagi pak Punya anak tijet, makanan tak ada lagi pak nah, Itu ibu, Ini Bapaknya lebih dahsyat lagi Dulu sudah benjol keningnya itu masih sayang sekarang kepijak kakinya ya langsung apa kamu mau pijak-pijak ini kan masih dipakai nih wallah tak ada kata lembut pada istri sama sekali huh? padahal ya. Rasulullah katakan innakum ahasinukum akhlaqah yang terbaik di antara kalian orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik kepada keluarganya nanti kita bahasnya seperti itu lebih ini dia ketika pada Rasul coba lihat Jamal dengan Jamilah tadi Jamal tiba-tiba tengah duduk di kedai kopi, ada terdengar si Ahmad ingin melamar Jamilah seminggu lagi. Kira-kira macam apa perasaan Jamal? Woi, bergetar tu Pak. Hmm. Padahal bukan tentu Jamilah yang akan dilamar dia itu, tapi getarannya pun Pak tanggung Boncang tu. Yakinlah kalau pernah merasakan seperti itu. Ya, kalau belum jangan coba-coba ingin merasakan apalagi yang sudah punya satu istri. Tentu akan ingin dua istri lagi jadinya. <tuh> ya. Jangan memudah-mudahkan. Kerana poligami bukan wisata kuliner. <tuh> Jangan memudahkan poligami. Bukan dilarang poligami. Jangan memudahkan poligami. Karena poligami bukan wisata kuliner. Mau merasakan masakan padang, nikah orang padang. Merasakan Sunda, nikah orang Sunda. Terasa masakan tak adik, cerai lagi. Itu wisata kuliner namanya Ya, jangan. Jangan. Ya, karena tujuannya adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradikan adalah gedaran kita. Maka kalau kita cinta kepada Rasul, ikut ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian nasihat bagi pemimpin. Bagaimana kita menasihati para pemimpin? Ada adabnya. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin menasihati pemimpin, bimbing tangannya, nasihati buat matanya. Kalau dia menerima, Alhamdulillah. Kalau dia menolak, engkau sedah melaksanakan kewajibanmu, tinggal urusan dia. Kenapa harus seperti itu? Sebab, ketika kita membeberkan semua keburukan para pemimpin di depan forum-forum umum, maka wibawaan kepemimpin itu akan hilang, maka negara itu tidak akan pernah aman. Semua orang. Burukan, satu burukan Maka semua orang akan mencari keburukan Satu lagi keburukan, semua keburukan Akhirnya semua beri keburukan Maka negara itu tidak akan pernah mendapatkan keamanan Kenapa? Kerana hmm, rakyat sudah tidak memiliki kepercayaan pada pemimpin Para ulama kita katakan Kalau kami punya doa yang makbul Maka doa yang pertama kami berikan adalah Bagaimana Allah memberikan kebaikan pada pemimpin Kerana baiknya pemimpin Baiklah rakyatnya dia itu subhanallah Para ulama kita Ini keadaan Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena pemimpin juga Cerminan rakyat sebenarnya Tidaklah terpilih itu pemimpin Kecuali begitulah gambaran rakyatnya Allah akan berikan Kita takut Allah mengazap kita Dengan pemimpin yang zalim Kerana kezaliman kita kepada Allah Kesirikan menyebar apa Semuanya Maka ada, ada adab menasihati para Pemimpin Tosah itulah Kalau kita mau mendap Di kampung lah Kita mau jadi ketua RW lah Kadar Allah rupanya kita ini Masih tak bisa lepas dari minum-minum ini. -minum. Lalu anak kita Ketika pemilihan Mau pilih keluar RW Berdiri di depan Eh hey, jangan pilih bapak saya ni Bapak saya ni Peminum ni Pemabuk ni Bapak ni Kira-kira apa yang kita tanggapi dengan anak-anak itu Sangat marah tidak Ya itu baru hal kecil saja Apalagi perkara-perkara yang besar Kemudian nasihat bagi seluruh kaum muslimin Tentu lihat keadaannya Menasihati kaum muslimin itu Perlu kesabaran Lihat ketika orang Arab badui Kencing di masjid Sahabat sudah mau marah Mau ngejar Kata Rasulullah Jangan biarkan Biar dia kencing di sudut masjid Setelah selesai Rasulullah suruh sahabat ambil air siram panggil dia dipanggil Arab Baduy itu dianasihati oleh Rasulullah ini masjid rumah Allah dan ini tidak layak kotoran di sini Arab Baduy tadi begitu berterima kasih begitu senangnya dengan cara Rasulullah menasihatinya dia berdoa Ya Allah limpahkan rahmatMu pada Muhammad dan aku jangan bagi kepada orang-orang ini gitu dia marah dengan orang-orang itu namanya Arab Badu, Arab Badu kan kita tahu sendiri bukan ada aturan di dia asal mau ngomong-ngomong, bapak kalau pergi haji mungkin kita sudah bentang sejadah tiba-tiba datang aja duduk di depan sejadah tidak peduli, dia betul-betul tak peduli dia tak ada aturan jadi kalau jumpa badu itu, sabar sabar, duduk di situ di bentangnya sejadah di atas sejadah kita jadi kita mau ngomong apa, dia tenang, dia perlu tak tahu, jadi, oh, bawa, bawa. dia mau buat itu, kalau saya lihat, jalan ini, payah di belok, naik dia itu, kalau supirnya itu orang badu, senang orang, jadi dia kalau mau jalan cepat, dia motong aja itu, tak peduli ada polisi di situ, langsung, polisi mundur saja, kalau tengok badu tidak, tak ngomong dia, kalau di situ, kalau tengok badu yang supir, rata-rata polisinya, ya, itu, belum lagi yang apa, ini badunya dekat tapi itu spontan berikan rahmatmu kepada aku dan kepada Muhammad jangan bagikan benda lain kenapa? dia adab Rasulullah dia hmm. ketika badui lagi menyentak hmm. selendang Rasulullah sampai membekas yang Muhammad bagi hartamu yang bagi Allah itu omongannya tapi tetap sabar. Nah, berdakwah dan menasihati saudara itu perlu kesabaran. Ada orang yang bisa dinasihati terang-terangan, ada teman kita yang bisa nasihati berdua. Harus dilihat keadaan dan kondisi, tidak semuanya. Masyarakat juga tidak semuanya seperti itu. Kalau dalam dakwah, sama nasihat ini adalah dalam rangka dakwah. Tapi perhatikan juga, apa yang kita perhatikan? Dalam dakwah itu pun perlu sabar. Kalau Rasulullah 23 tahun, masa kita 2-3 tahun semua orang ngin tobat? Hebat betul kita dari Rasulullah. Pasal 23 tahun. Pas kan? Insyaallah saya rasa itu dulu secara ringkasnya Semoga bermanfaat bagi kita semua subhanallahu wa bihamdihi ka sadu alla ilaha warahmatullahi wabarakatuh.